Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztatok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 130. Gánsipad eset halljátok, én Szedlák vagyok. Kis Gabriella? Én meg Fejes Palás. És ezek itt a hírek? Igen, az elsőt azt én hoztam, ez hosszú. Hosszú hír lesz, ugyanis még egy hónapig lehet szavazni a Libri könyvre, ami elég érdekes. gondoltam, hogy bedobod nem csak mint hír, hanem mint téma, mert uh, ugye hálás vita téma a tavalyi eredmény is, vagy ugye általában, hogy jók ezek a kategóriák, uh, arra érdemes kapta-e a díjat, egyáltalán mire valók a díjak, stb. stb. Nem tudom, hogy belenéztetek-e a kategóriákba, illetve hogy uh, néztétek, hogy kik nyertek tavaly, meg uh, ilyesmi. Nem. Um. Taváról nekem rémlik, hogy ezt nem szerettük, és emiatt most így megpróbáltam jó messzire elkerülni. Aha. Én most így nézegettem, hogy milyenek a, a irodalom kategória, illetve mi a szépirodalom. Én érzek néha olyan dolgokat, hogy az, ez, ez inkább számomra szórakoztató, de hát úgy legyen. Egyébként szerintem jó könyvek vannak a szépirodalomban. Akkor ilyen kategória van, hogy gastro... Gondolom, hogy ne, ne a szórakoztatót vagy szépirodalmat vegyék el, tölvegyék el ezt a díjat. Ha jól emlékszem, akkor tavaly a Shakespeare összes röviden volt talán a szépirodalmi kategóriában a legjobb, vagy valami ilyesmi. Idén ö, számomra ilyen aggályos a irodalomban megmondom őszintén, hogy ö, hú, ugye, keresem is itt a listában. Nekem ez a, ez a jöttem, hadd lássalak, talán az a, az a könyv volt, és igen, a Tétót készta, hogy, hogy nekem az, az valamiért azt hittem, hogy az, az szórakoztató irodalom kategória, tehát, hogy nem Ó, tudom. de még te... itt más-más izgalmas párharcok is, például Borbé Szilárd versus Ugron Zsolna. és is ott van? Hát én most a szép irodalmat böngészem itt éppen ott, ott figyel. Aha, aha. És jól Tehát így párban vannak, és akkor... Vagy hogy van ez? Mert nekem Nem van egy rohadt hosszú szóval lista, és lehet rajta szavazgatni. Aha. Aha, mert az akar hogy jelentkezzél be. Egyszer volt, na tessék, ezt ismerem. Kondolbél most is van. Viszont uh, Ugron Zsolna az már szép irodalom, Fábián Janka viszont uh, szórakoztató. Vannak Aha. izgalmas igen, ez a határ, ezeket... ez, ez nagyon elmosódott, és ez így szar lesz, mert lehet, hogy mind a kettő szép szórakoztató irodalmi nyertes lesz számunkra. És különben Viszont, is, hogy mint... vetsz, Nóra fog nyerni, nem? Ö, nem, én inkább szepes Nikolátra tippelnék, ő is szórakoztató indul. Aha. Összességében kicsit azt érzem, hogy most már a magyar könyvkiadók terjesztők, boltok, stb., az ilyen marhaságok szervezése helyett megpróbáltának tényleg könyvet eladni. Nagyon itt van az ideje. Ó, azt látom, hogy kijött közbe új Moldova könyv, amit én se fogok megvenni. A beszélő disznó Józsi Rendszert vált. Mi első Viktor? Ez a, a Vén kommunista neki megy a választásnak. Jaj, ja. Na jó, megveszem. Mert biztos legalább rövid lesz. Egyébként igépként... tudtok be olyan magyar díjat, amit, amit, amit tartatok valamire? Ez gondolkodni kellett hát, volna előre. <laughs> sólo, aha. Itt csuklóból biztos, hogy nem teszem be semmi. De elevezd irodalmi díj, ez irodal, ilyen... ilyen gyanús dolog, ami piacunkon meg aztán pláne. Erről már beszéltünk ugyanem miatt, vagy mi miatt, már nem is emlékszem. A... Kétudással ezelőtt szerintem a SF magon volt egy cikk sorozat. azt azt emlegettük. Igen, igen, igen. De ott viszont Juditte nagyon diplomatikusan elkerült a magyar témát, tehát ő direkt kijelentette, hogy semmi magyar konkrétum nincsen ebben, hanem úgy általánosságban, sőt nem is általánosságban, inkább a külföldi uh, díjka, díj, uh, gyakorlatot nézte meg. Nézd az hétszerűen az csak ambasszal... magyar eset. SM olyan magyar SFD például nincsen, ami alapján az ember könyvet vásárolna. Hmm. Igen, igen, igen, mondjuk jó kérdés, hogy... hogy... Igen, na jó. Mondjad! Nem, nem csak belegondoltam, én igazából valami olyan díjat tudnék elképzelni, tehát a számúra hasznosnak tekinteni, ami könyvkiadói díj lenne, tehát hogy nem a magyar ö, írók közül válogatna, mert ö, én azt gondolom, hogy a Zsoldos díj is ebbe bukott ö, bele, hogy, ö, hogy egy olyan ö, kategóri, olyan polcsoi kell merítenie, ahol, ahol nem mindig van elég ö, elég hal. És, ö, viszont elég sok jó könyv megvan mondjuk jó kérdés, hogy ezeket hogy lehet össze... Nem tudom, nem tudom, de én, én szívesen venném, hogyha a magyar kétkérdésben lennének még ilyen ö, sorvezetők, amikor olyan területek, amiket nem tudok figyelemmel kísérni, azokon, azokon is kapnék jó ajánlókat ö, számomra hiteles ö, felületekről, vagy közösségekből. Hát de ott vannak könyvesből. De... A következő Ugyanam. hír az Ádám, az biztos, hogy a tied igen, én hoztam, igen. Uh, mert találtak egy darab, hogy jűrjük urát, a 70-es évek végén készült rajzfilmből, ami a rajzfilmként a, a Helmszúrdokig készült talán el, és most viszont a animátornak meg a rendezőnek a fia Facebookra tölti fel azokat a részleteket, amiket így vissza digitalizálni, és én nagyon izgalmas, uh, nagyon régi rajzfilmes hangoltú dolgok kerülnek oda fel, és azért tartottam ezt különösen érdekesnek, mert hogy a, a gyűrűk azért hajlamosak vagyunk a, a mega, nem tudom, mint tizenakárhány után úgy gondolni, ennek van egy definitív adaptációja képernyőre, és ehhez képest itt van egy másik, ami teljesen máshonnan néz, más hagyjálni meg, nem a mostani izé, brutál, nagy kétmillió emberes csatás esztétika alapján készült. És és nagyon hasznos. És nagyon kis költségből azt, azt írják itt. Én is kíváncsi vagyok rá, nem tudom, hogy most én meg akarom-e újra nézni a gyűrűkóra történetét, de azért ezt annyira más így, hogy, hogy erre kíváncsi lennék. Aztán azt írják ebben a cikkben, hogy, hogy elkészült a vége, és másik készítők fejezték be ugyanannak a cégnek, és az pocsék lett. De hát ez nem, nem úgyse csattanóért nézi az ember, ugye sejtjük, hogy mi a vége már így annyiszor láttuk. erőt hogy még mindig nem néztem meg ezt az új Hobbit filmet. És abból is van amúgyi rajzfilm. Minden Úgy, van. Úgyhogy ja. felzárkózhatsz azzal is. Oké. Okay. Következő, még ez is Ádám gyanús. Igen, és <gül> a következő is én leszek. A Panel <gül> Syndicate-t azt én szoktam az adásban. Most éppen azért, mert a Marcos Martin rajzolta és a Brian Kévo által írt remek sztoriuk a The Private Eye az elért arra a hihetetlen fejlődés szintre, hogy az első öt kötetet, vagy öt füzetet, vagy öt részt kiadták egy darab egyesített trade pdf-ben. Ez a von ez a szagás Ez a szagás, a Why menes ember hmm. elég nagy projektekben volt benne, ez a, ez a hobbi, ezt csinálja otthon a garázsban. Kíváncsi És nagyon jól csinálja én. ráadásul. Úgyhogy, hogyha kíváncsi, akkor most egy pdf-ben megveheted, vagy ö, adás után beszéljünk, és út küldöm átküldöm az eddig jött darab külön részt. Aha. Szerintem tök jó, hogy nagyon érdekes világot fest fel, viszont erről már lelkendeztem, hogy igen igen, igen igen. Mert hogy van egy harmadik hír, és akkor én ezek kifagytam viszont a hírekből, hogy ö, a Humble Bundle, ami videójátékból egy teljesen jó akció volt, és az e-könyves részét sosem értettem, hogy ezt mégis hogyan csinálják, és főleg miért, az, az a harmadik egykönyves akcióját e, gyúrja éppen, még 9 napig lehet beszállni. Annyit fizetsz, amennyit szeretnél, típusú akció, és hogyha annyit fizetsz, amennyit szeretnél, akkor, akkor négy darab könyv jár, amiben van egy, a, a, egy Will Wheaton, amit az, akit az emberek vagy szeretnek, vagy nem, ez szinte mindegy is, meg van egy Zombies versus Unicorns című novella antológia, ami hangzik annyira, vagy hallatszik annyira hülyeségnek, hogy, hogy már ezért megérje. Aki pedig megújulja a 11,5 dolláros ö, átlagos összeget, az megkapja az egyik legviccesebb videojáték-kritikusnak a fantasy-regényét, a mogword és még állítólag jönnek itt majd dolgok egyszer csak. Úgyhogy most érdemes beszállni valószínűleg. Azt látom, van ez a Jamper című könyv Stephen Steven az annyiban érdekes, hogy abból film is volt ilyen nem túl nagy sikerű science fiction film pár éve, az meg volt nektek? Nem, az nekem teljesen kireleportos. Azért azt szerintem érdemes megnézni. Meg Illetve a, a, kony... a 12 dollárosban van még a Scott Westerfeldnek az agliza, de az, az magyarul is megjelent ráadásul olyan szinten nem friss. Ellenben, hogyha valakinek eddig nem volt meg, akkor most meg lesz. Én nem tudom, hogy akarok-e hét darab könyvet kapni egyszerre, tehát az így videójátékban is megkérdőjelzhető, hogy mikor jut az ember a végére, de könyvbe. könyve. Aha. A videójátékban mm, szerintem a... egy egyet szokta megvenni az ember. Aha. Mondjuk -e, ezekben a bándelőkben előfordul, hogy ilyen, ilyen egyszer játszós, vagy ilyen röviden végjátható kaland, vagy olyan, ami éppen nem tetszik, tehát így azt nem érzem, hogy egytől hétig vég fogok menni, de valahogy könyvbe úgy érezném Plusz egy picit elfogult vagyok ezzel a módszere, mert legutóbb a, a, ami könyvben is, játékban szerepel az adásban, a Metro 2033 az valamilyen banda lett ki nekem. Uh -huh. És ehhez képest meg többször De Gabi, akkor megbe lefolytatom a szót. És most is, és most is. És... Na, egy, uh, Gabi, mondja legrettem. inkább. <laughs> ne beszélj mindig közben. <laughs> És, és azóta is valahol ott van a, az a gépen, lementve. Aha. Tehát, hogy így ez a, egyszerre egy köteg nekem sem. Tehát az egy egyenként vásárolt könyveket jobban megbecsülöm, mint azt, amiben így valahogy azok maradnak meg jobban, hogy hogy, hogy oké, megvettem hatót, amivel valamelyik jobban érdeke, valamelyik kevésbé, és ezért így, így összemasódnak a, a, az értékek. Meg én már tényleg átártam az... arra, hogy, hogy inkább a wishlist berakom, akkor is, ha valami így... Megtetszik az Amazon oldalon, vagy valami, mert ha Tehát ha valamit olvasok És mondjuk így elmentem valahova a könyvet a gépemre, vagy letöltöm a telefonra, vagy akármi, nem fog előkerülni, mert Befejezem a másik könyvet, akkor ajánl még ötöt. az olvasó, vagy mit tudom én Vagy épp valamit, és az Visszakerül a sorba, valami rossz pozícióba, és soha nem Aha. kerülök oda. Ó, jó, jó, Leg... ez egyik rémáma, igen, kezdtek így, most leizzadni ezt a... <gül> nem is jó az, amikor keveredik az ekvimeknek a szaga, és akkor nem tudod, melyiket szeretni. <gül> Csak oda keverni a polchoz, lapozgat, belelapozni. Aha, jó, na ugorjunk, és a kedves, másik kedves veszélyparipánkból is hoztam egy-két, uh, nem is tudom, hogy veszélyparipa miből van, na, uh, a Na, a kegyfesztivál! oldalt ismét már meg lehet tekinteni, hasonlóan nagyszerű, mint eddig, viszont Atyau, Isten, egy hónap múlva... Le lehet X-S <gül> fájlba tölteni a dolgokat <gül> róla, vagy valami. Behívtam az kezdőoldalt, és annyi volt, hogy ott rajta szerepelt, nagylezen megtaláltam a dátumot. Tehát az már rajta van, meg hogy hol lesz, én úgy éreztem, hogy információk akkor már megvannak, majd, majd követem máshonnan a Web2-ről, mit tudom én, szerzek információt, ahogy eddig is, mert azért is kerestem meg az oldalt, mert már megvan, hogy ki a díszvendég, a, a Sophie aki akiről beszéltünk is valamikor régebbi adásban, ő lesz akkor a, a, a meghívott vendég, illetve hát már így a szivárognak kiadatok. <tosz> És is, szeretném elmondani, hogy igenis a könyvesbloggerek működőképesek, hogyha az ember ö, tudja, hogy melyik könyvesbloggernek a véleményére ad, és, és hogy stabilan tud arra számítani, mert fán, ott, ugye van egy olyan ö, fiók eseménye is a, a könyvfesztiválnak, hogy Európai Első Könyvessek Fesztiválja, ha jól tudom, és, és a magyar jelentkező Hidos Judit nevét már olvastam Páver blogján, és ez a ott nagyon jókat írt róla a nagyon felkeltett az érdeklődésemet, és aztán amikor megkiderült, hogy a, ő lesz a magyar ö, versenyző, vagy versenyző, tehát hogy ezen a fesztiválon ő, ő vesz részt a színeinkben, akkor, akkor megvettem gyorsan a könyvét, és el is kezdtem olvasni. Tehát igenis kap az impulzusokat. Ennyit a könyvfesztiválról szerintem. Érdemes ezért kijutni oda és és lecsatni az akciós könyvekre is, és, és uh, megnézni, hogy kik a vendégek, még a, a fő vendégen kívül, és dedikálásokat szerezgetni. De nem a könyvfesztivál.com oldalról tájékozódni, ha jól sejtem. Illetve kifeküdni a fűbe, kizárólag akciós könyveket venni, tovább a fehér bort. Jó. Hát, igen. Egyszer és kipróbáltuk könyv héten, hogy kizárólag bort vettünk, az pedig egy remekül sikerült könyvhét volt. <laughs> Ha. Mondjuk az a jó a könyvfesztiválban, most ezt már el is felejtettem, hogy hol lesz, hogy a, hogy a mamut környéke az egyszerűen jobb, szerintem jobb kör, környék iszogatásra, meg keverézgetésre, mint a Vörösmarty tér. Egy fokkal. Egy fokkal, Sokkal, igen. igen. Jó nagy fokkal. Na Gytom, és, a, a, a Sophie, a Sophie nem volt már itt egyszer? Nekem úgy remélem, hogy két Vagy héten, vagy fesztivál, mint a hazajárna. Volt már itt, csak szerintem most lett annyira megalapozva, sok könyvét kiadta már a szkolár, hogy, hogy, így, hogy így egyáltalán egy ilyen fővendéként jelenjen meg. Tehát amikor először volt itt, senki nem tudott róla, csak azt, hogy egy ilyen extravagánsan. Egyébként szerintem nekem olyan szimpatikusan kinéző, hogy tetsz, tetszik ez a, ez a fajta dús színes megjelenés, és tudom, hogy ti meg így köttetek egy kicsit. Hogy, hogy most már most már szerintem van egy, egy stabil rajongótábora, meg van egy stabil ö, értéke itt a, a hazai olvasók között. Erre, okay. Hát mondjuk lehet, hogy még nem a Beto Echo, aki nem is tudom, 10 éve volt vendég, de, de jó, nincsenek, nem lehet összevetni az armát a körtével. Jó, van is több könyvek. Nincs. könyvek. Nem, van még nekem egy hírem ott csak yeah, yeah. nincs kis center, Mert gondoltam, hogy ezzel át is kötöm a saját könyveimre, hogy én ezen a héten élmény ö, olvasásban vettem részt. Ennek majd a, a könyveknél elmesélem, hogy mik voltak az élmények, hogy ö, élményekhez kapcsolódóak a könyvek. És ez a. So, mind a Facebook oldalon, mind pedig itt az adásban is ö, lebegtettem ezt a. Vagy, Károlyi kertes rendezvényt, és nekem a Károlyi kert, ez egy kicsit a szívem csícske, mert a belváros közepén olyan szépen karbantartott tartott, és, és, és olyan igazi park-park, ahol mindig van szökőkút, és parkkörbácsék lezavarja az embereket a gyepről, meg karban rendben, és, és, és jó a környék. Na, és ott volt ez a könyves rendezvény, gyerekkönyves, ahova hát kivittük a gyerekeket, akik meg viszonylag kevésbé ott mozgatták akár a fülükotját, is így még lassan, három hónaposan, viszont eh, mi meg úgy megvártoztunk abban az élményben, hogy milyen az, amikor gyerekkönyves rendezvényre jár az ember, meg majd kalákov koncertre, gyerekkoncertre, meg ilyesmi, tehát, hogy ezt is meg kell Most szokni, hogy, hogy hogy milyen igen, egyébként így, hogy, hogy, hogy a két gyereket ott tíz év vittük a libiből, én igazából róppantul élveztem, tehát és úgy láttam, hogy, hogy, hogy nagyon kellemesre sikeredett. Vettünk könyvet is, hogy mit vár az ember egy ilyen könyves rendezvénytől, adjanak könyveket neki, lehetőleg olcsóban, mint a boltban meg de az se baj, hogyha csak egyszerűen felhívják a figyelmét valami olyasmire, ami, ami eddig nem került a látószögében, legyenek ott a szerzők, lehessen velük haverkodni, legyenek programok, amik hozzá kapcsolódnak, és, és legyen a pia. És arcfestés Tehát, és, és az, természetesen. És az arcfestésre nem emlékszem. Nem, nem néztük annyira <gül> körbe. stabilan minden gyerek rendezvényre valahogy hogy Később kikerülhetetlennek tűnik, legalábbis mindig egy kis szembe szemben egy után. <gül> Igen. Nem láttam egy kifestett gyereket se, és ez most azt hiszem, hogy arra utal, hogy nem volt arcfestésben, <gül> és ez, ez meg, megtöri ezt a rendet. Tehát nagyon, úgy tűnik, hogy a gyerekkönyvek reneszánszait Magyarországon az a, a gyerekkönyves eseményekre is hatása van, és nagyon jó. És és amiért mondtam, hogy ilyen élmény olvasás volt a hét, mert cipeltem a könyvet, amit ott vásároltam és dedikáltam is, az a Bőrön Dapu című és utána ott van ugye remek fagyizó, ott van a Cukorka nevű bolt, a könyvudvar, ott van mellette egy nagyon jó kávézó, szóval csöktön a friss tavaszban lehetett temni a majmot, és nagyon élveztük egy teljesen mások gondolkod. mond. mondd, mond. az enyém az már elvisz innen. Hát én meg a könyveimre mennék át, szóval még visszakanyarodhatunk egy kört, mielőtt. aztán aztán mesélem, hogy mit olvastam. Csak egy fél szóban akartam itt kötekedni, illetve nem is veled, hanem úgy a, a szóhasználattal, hogy mondtad az egy hogy gyerekkönyvek lenne és hogy mindenre mondjuk ezt lenne szánsz dolgot, és egy bevet fordulat. Igen. És hogy miért izgalmas le tudni azt, hogy ki mondjuk a gyerekkönyvek Lukrícia borzs Aha. <gül> hát igen. Erre keresünk majd valami jó összefüggést. Ide mindig is, mit olvastam? Mit olvastam? Hát kicsit csaltam megint ezen héten. Az egyik könyvem az a egy Lázár Ervin novellás kötetnek lehetne mondani, Csillagmajor a címen és itt az élmény annyi, hogy ezt a könyvet én száz forintért vásároltam még annak idején, amikor szabadon tudtam járni kállni a világban, a kettés utcai Szabó Ervin fiók könyvtár leserejtező sportzáról. Akkor ez és dupla és Ervines kis... könyv. <gül> Jaj, tényleg. Hogy <gül> <Ugye> Ervin négyzetes. <gül> Igen, és... Uh sok a szerző neve ragadott meg, és, és ez a soványka kötet, ez, ez valahol itt a pörcemenykorodott, ez a vékony kötetek halála is tud lenni, hogy eltűnnek a könyves polcom. Egyszerűen bekerül két vastak az és összenyomják. Nem, nem látszik, és uh, nagy szerencsé, hogy előkerült, és ezt így elkezdtem olvasni, és letehetetlen. Tehát, uh, azért bizonytalanodtam el, hogy a csillagmajor most novellam, vagy, vagy uh, annál több, vagy másabb uh, műfónak, uh, mi fajmárt, hogy, hogy ez egy Ráczpát-Egres nevű kis településen játszódó történetek fűzére, és az a szereplő, aki az egyikben főszereplő, az a másikban mellékszereplőként jelenik meg. Tehát a kis közösségnek a különböző karakterei, és a velük történt csodálatosabb, nem csodálatosabb események a történetek, azon is gondolkodtam, hogy hogy, hogy merje mejteni a számon azt, és most kimerem, hogy mágikus realizmus, de nem az, mert e, pedig az, nem tudom miért. Könnyen rá lehetne húzni, mert varázslatos ez a világ, ez a felnőttek minden kegyetlen és keserves világa, ahol ezek a figurák, ezek hisznek, és kétkedés nélkül fogadnak be olyan dolgokat, mint számunkra mesebeli mondjuk angyal megjelenése, vagy, vagy például az egyik történetben a kitelepített Schwab idős házaspár történetében a, a kitelepítés és a második világháború szörnyiségei mellette megjelenik például az a motívum, hogy a, hogy, hogy a házaspár sírján nő egy bizonyos virág, ami aztán ott össze, összeér, és akkor az jelképezi az a házaspárt, és akkor azt ültetik át. És ezzel majdnem elszporozottam, hogy történetet, ha itt a történeteknek a sztoria lenne a lényeg, nem pedig az egész, hogy befogadod. Tehát olyan másodból jelenek, amelyeket senki nem kérdőjélez meg ebben a világban, és, és gondolkodtam talán azért, mert hogy Lázár Ervin kis, tehát a gyerekkorát élte itt meg, és azért a gyereki, gyermeki szemszög az, ami adja ezt a, ezt a csodalátást ebben a világban, de, de nem ott a felnőttek is ö, ö, ugyanígy reagálnak. Szóval gyönyörű, és, és mind a mai napig, pedig ezt szerintem még az adás után nem sokkal olvastam, ö, tehát egy hét után is így felfelre, egy-egy történet, amelyek borzongatóan szépek, és... és nagyon örültem neki, hogy előkerült ez a tényleg vékony kötött itt a könyvesparcomról. Szerintem egyik nyugodtan mond rá, hogy, hogy mágikus realizmus. Annyira legalább rá lehet fogni, mint a, a korai csernákra mondjuk, ahol szintén ilyen furcsa dolgok történtek Aha. a magyar vidéken. Lehet, csak én attól tartok, hogy ezt a, ezt, ezt a fogalmat már nem szeretik az emberek, és, és olyan sok minden rátapad, hogy, hogy így, mint a sár kolonca húzza magával, és akkor már a, a sarat is annak nevezzük, és, uh, és majd lesz a mágikus realizmus reneszánsza, nem? Ó, oh, igen. Szóval egy nagyon jó könyv volt, és nagyon örültem, hogy a Kertész utcai könyvtárban is észrevettem a összepakolt polcon ezt a vékony kötetet a másik könyvnek is inkább a, az élmény a körítése, mert Braston Child nevű krimi páros a, egyik könyvét vásároltam meg 400 forintért az, az, az, az Erzébetvárosi Egészségügyi Szolgálat a, büféjében. De figyelj, te nem olvastad az előző 8 részt ebből a történetből? Nem, én úgy emlékeztem wow. rá, Képzeljétek el, hogy úgy emlékeztem le, hogy valaki beszélt róla adásban, és amikor megláttam a kis büfében, ahol rántott húsos zsemlét vételeztünk, gyerekeket vittük ott a csípőszűrésre, tehát ez egy nagy kirándulás volt és a büfében, mindent lehetett kapni, többek között tudjátok, ez a 100 forintot bedobsz, és egy kis golyót kijött az automata, amiben valami rettenetes műanyag katona, vagy ilyesmi van. Na, az is van a kabácsabemben, még mellé akkor már igazán elfért ez a Preston Child kötet és, és gondoltam, hogy adok neki egy esélyt már, hogy ha beszéltünk adásban róla, valaki beszélt róla, akkor, akkor azért igazán tudhatnék én is róla valamit és meg kell mondanom, hogy ez, az a sztori, hogy hogyan vettem meg ezt a könyvet, ez sokkal érdekesebb, mint maga a könyv. És egyik könyv volt az életemben, amit így feladtam felénél, vagy még annál kevesebbnél is, és úgy döntöttem, hogy engem az eddig se érdekelt, nem tudta feketeni az érdeklődésemet, nem, nem, nem, nem vagyok kíváncsi a karakterek sorsára. Van egy figura, egy központi karakter, aki mindig a fő nyomozója ez a... Pendergast nevű FBI ügynök, aki emellett milliómos és uh, már a megrend is. Nagyon eset, furcsa, így van. Extravagáns, és, és japán házvezetőnője van, aki süketnéma, és uh, speciális lakása, amely titkosan uh, magával rejt még két lakást, és egy kis japán kertet, ahol aztán ő te a mutat be magának, és uh, ezt. És uh, szóval... Ez ott van a furcsa unokahuga is, nem? A, <hül> nem. Nem került. Már ennyiből az igazi féregnek tűnik egyébként. Na, hát, csak hogy így visszalapozzunk az elejére. Ugye 95-ben volt még ez a Relik című regény, amiben megjelent ez a figura, csak ilyen pár párból az egyik fele volt, aztán, aztán ő került inkább a központba a sorozatba. És ebből film is készült egyébként. Ez ilyen monsteres, jön a monster is lerántja, a, a figurát a mit tudom, ilyen metró ilyen stílusú dolgot kell elképzelni ez a, biztos, hogy láttátok annó? ismerős a cím de biztos, hogy nem. nem tehát ez egy ilyen sima monster karand regény Aha. volt, aztán jött a folytatása és akkor gyakorlatilag a, ugye a harmadik résztől kezdett így a nagyon furcsa dolgok fele fordulni a, a történet ilyen mindenféle ilyen furcsa család előkerül a pendegrass nyomozó körül. És volt már köztem egy ilyen trilógia, ami az őrült, a gonosz őrült és zseniális testvéréről szólt ez a... És akkor utána ez még, ez még Jó, a kettő részége És én valahol pont ahol te vagy, szerintem ott, ott álltam le, mert már egyszerűen teljesen érdektelen volt dolog, de én... Tehát, az előző nyolc regényt azt úgy végigolvastam, olvastam, meg így Aha. vártam, amikor kijön a következő, de azóta már még, még négy könyv van, tehát elképesztő gyorsasággal írják ezeket a szarokat. Igen, ez volt a gondom, hogy, hogy, hogy nem, nincsen nekem bajom az ilyen extravagáns karakterrel, nincsen nekem azzal bajom, hogy, hogy, hogy zombikat lobogtattak meg egy olyan sztoriban, ami nekem alap kriminek tűnik, tehát, hogy ez a hogy mi, mi ez a sorozat, ez a rajz, a Scooby-Doo, vagy kicsoda, aki, ahol mi, mindig lenne. Yeah. <laughs> igen, igen, és tudom, hogy ezt nem szeretem, hogy ir el magad, tehát, hogy, hogy legyen tisztasor, de, de valahogy az egész ilyen vértelenül, igénytelenül, és uh, az érdeklődés felkeltése nélkül zajlik, és... Azt hiszem, hát, hogy 2002 óta, tehát volt az első két regény, még még 90-es években, és 2002 óta egy évet hagytak csak ki, és folyamatosan fossák ha. ezeket a regényeket. Egyébként a, a Preston ebből a kettőből ugye önállóan is ír jó pofakkal regényeket, illetve inkább így a 90-es évekbe írt, és azok, azok jobban tetszenek azért nekem. Aha, aha. Egyébként a az, az nem annyi... egy irodaműtés, nem egy állás. Abszolút. Kb. abszolút, abszolút. És amit még így vicces volt, hogy utána megnéztem, hogy, hogy rákerestem a hármas könyvben is oldalon, hogy, hogy a Preston nevére, hogy akkor ki is beszélt róla, és kezdetek ebben, 2000 Tizen, valahány 11-es létezik, hogy akkor már működött a hármas könyvését. Elképzelhető. Uh, tehát valami iszonyú korai 12. adásban én magam <gül> beszéltem <gül> egy őrőkről, hogy mosolytom, de eszembe jutott az a is, és azt sem olvastam végig. <gül> Nagyon jó, jó. Elfelejtettem, hogy... De, uh, látod, ha úgy felkonferálod, hogy úgy döntött, hogy két év után adsz megint esélyt nekik. Nem, adtam nekik persze, olyan tisztalappal indulhattak, mint még soha, és megint. De szerintem érdemes lesz, akkor beszerezned a Relic című filmet, azt nézd meg, és akkor így azzal átmosod ezt a témát. Jó, oké. Hát lehet, hogy még rászánom magam, hogy egyszer. Amikor elfelejtem, hogy olvastam ezeket. Csendélet hát... varjakkal volt a címe, úúú, már a borító is az a klasszikus Igen, világ sikeresel, biztos emlékeztek rá. Persze, persze. alapon nem túl szép. Igen. <gül> Én viszont maradtam még így a Kína meg Hongkong területen. Ugye a múltkori beszélgetésünk az ott fejeződött be, hogy Kissingernek az On nak könyvét olvasom hatalmas lelkesedéssel. Gondoltam, nem fogok még egy héten arról beszélni, hogy gyorsan mellé néztem valami lájtosabb, de kínai témájú krimit. És hát nem nagyon van. Ugye a Hongkongi bűn, a rendőrök, meg minden az eléggé jól meg van fogalmazva ezekben a jó kis John Wu, meg egyéb akciófilmekben, azt lehet mondani, hogy az alapján kialakul az emberben egy kép itt a triádokról, meg a. a, a nagyon szigorú nézésű, esetleg fogpiszkáló, trákcsáló, csolyumfat színészről. De regény, regény az, az nem nagyon van. Azt néztem, hogy, hogy el, el, elnyésző számú krimi van, amit hongkongi író írt és Hongkongról. Itt is végül amit találtam és így jobb pontokat kapott ez a Michael Connelly Nek egy regénye, ami főleg itt játszódik. És arra gondoltam, hogy az rendkívül uh, tehát más, más irányból is, is kedvet kaptam hozzá. Beszéltünk róla, hogy most jön a Harry boss nyomozójával a tévésorozat, és akkor ennek a Nine Dragonsnak is ez a Harry Boss a főszereplője. Le is csaptam rá az Amazonon elkezdtem olvasni, mert a második oldalon rájöttem, hogy én ezt a könyvet már olvastam. De ha már kifizettem ezt a, nem is tudom, 7 vagy 8 dollárt, akkor még egyszer végigolvastam. olvastam. És hát ez egy elég pocsék könyv, azt kell, hogy mondjam. Az egyik baj vele, hogy, hogy nyilván, hogy már ismertem a fordulatokat valamennyire, de a másik baj, meg az, hogy, hogy mivel Hongkongban hozza ezt a post, Michael Canelli, és nem, nem a szokásos, Tudom, Los Angelesben nyomozó általában, emlékeim szerint. Szóval, hogy, hogy egy ilyen turistás könyvre sikerült neki ezt a krimit összehozni. Nagyon drámai dolgok történnek benne rögtön az elején, tehát ez nem is spoiler, ha elmondom, hogy a lányát elrabolják, és azért jön Hongkongba, de mindenféle nagyon komoly. Láttam három filmet. Igen, igen nagyon... <gül> Ú, és jobbakat, jobbakat. Majd ezzel kapcsolatban javasolok is filmet, akkor viszont nagyon turistás abból a szempontból, hogy nem, nem igazán érzi meg a Hongkongnak a hangulatát vagy, vagy a, a, hogy mi történik az utcai szinten ez az író hanem abszolút ki, kiválaszt mondjuk négy vagy öt ilyen top turisztikai célpontot, ugye a els, első útjuk a Victoria Peakre vezet például a, a nyomozónak, meg a, aki segít neki mert hogy pontosan úgy lehetett látni a fotón, ami a, ahol a lánya volt, hogy, hogy, hogy szemből látszódott ez, és akkor a távcsővével megpróbálja a szöget megtalálni mindenféle ilyen, de teljesen ilyen mondva csináltókukból, abszolút átlagos turisztikai helyszínekre el az olvasóta ez a Connell, és borzasztó szar, meg hát ilyen a, az egyik akció akciójelenet az a Chunking Mansions nevű részen történik, amiből ugye film, film is készült, aztán megint ilyen híres étteremben történik a találkozó, tehát így teljesen béna dolog, olyan, mintha itt töltött volna pár napot, hogy legyen valami alapja a történetnek, és akkor így turisztikai Guide alapján összeírt egy történetet. Szóval nagyot csalódtam, és hát nem tudom. Vagy tom, még ott hogy... volt, csak a könyvet, csak a bédeket néz. Hát szerintem azért a kiadójától biztos kibuliszta, hogy akkor Csak volt annyi Aha. Értem, ezért csak, tényleg csak ilyen helyek, vagy jó, jó kocsmák, meg menvéttermek a hely. Igen, hát ma a maga a történet az fordulatos, meg lövöldöznek benne, meg autós üldözés, meg minden, úgyhogy el tudom képzelni, hogy, hogy tévésorozatban jól működtethető dolog lesz, de nem mondom, hogy megkívántam, hogy olvassam tovább a könyvsorozatot is. Szóval ez volt a kissinger meg még olvasom, már 80-as években vagyok, és még mindig izgalmasabb, mint, a, mint az, az izgalmasnak készülő izé, krimi. Viszont aki tud jó, esetleg kínai, igazi-igazi kínai eh, krimit, amit meg lehet vásárolni a hallgatók közül, az javasoljon, mert kíváncsi vagyok nagyon, hogy a filmeken kívül, hogy jön ez le. Én nem igazi-igazit akartam mondani, de jött, hogy Hongkongban most azért bekéne kéne elolvasni a Tajpant, úgyhogy ott vagy. Viszont attól félek egy kicsit, hogy ez nekem ilyen gyerekkori kedvenc regény volt, hogy most levenném a polcról, lehet, hogy már most simán vacsak is állott az egész. Hogy hívják? James Akkor... Clevel, vagy? James Clevel, igen, igen. Uh -huh. Akkor nekem is kedvencem volt, annó emlékszem. Nagyon jó. De, hogy innen nézem ilyen, meg hogy rálátnia nem tudom, milyen dombra, ahol lecsapott a malária. Uh -huh. Jó van, te vagy Ádám és én vagyok, hát és én sem hoztam hogy igazán jó könyvet, ez egy ilyen hét mert hogy én meg megvettem a Richard kédrinek a Dead Set című hogy hívják a Young Adult magyarul? Ifjúsági ez az Ifjúság irodalmi művét Ő nem ez a valamilyen slim karakter írója? Ő a szentmen slim karakternek az írója és úgy voltam vele, hogyha írni azt tudom, hogy tud, nagyon elcseszni nem lehet, de ehhez képest meg van egy ilyen Béna a hősünk, egy nagyon lassú regényindításunk, és most már ott, a, járok, ott már mintha elkezdene felpörögni, de olyan érzés volt reggelente olvasni, hogy mint a, amit a gyerekek a báb színházba szoktak útól átélni, amikor elkezdesz kiabálni a színésznek, vagy a bábnak, hogy <gül> ott van ne menj mögötted. oda, ott az ördög, ott van mögötte. Folyamatosan 200 oldalon keresztül követi el a hős a hülyeségeket. Aha. Már nek Háj. Ez ismerős érzés, én is olvastam ilyet. És hogy ehhez képest felházol egy viszonylag izgalmas világot, majd valahogyan a apja szellemével találkozó lány fogott szívni benne elég csúnyán. Ö, van egy éppen hogy csak a, a sztoriból behúzó iskolás vonal viszonylag érdekes szülőket sikerül írni, hát illetve hát egy, egy élő és egy halott szülőt sikerül írni ennek a karakternek, csak valószínűleg az nem akar összerázódni. Tök lehet az, hogy a második kötetre majd ez működni fog. Uh -huh. Az elsőt azt egyenlőre túl kell élni, és hát senkinek nem ajánlom azt, hogy most a kérdének könyvét könyvét megvegye teljes uh, hú, mennyi, 10 dolláros kindlis áron, mert hogy annyira nem jó, akkor már inkább a szendben szlémeket uh -huh. viszont tökélesztetők is az első pillanatok azon működnek Hát ez valahogy inkább így a tévésorozatoknak nem megengedni az ember, hogy így az első pár epizód az, az gyenge mert, mert annyi sok mozgó elem van benne minden szereplőt bemutatni, meg még a színészek is keresik magukat, de egy regényben azért ritkább nem, hogy, hogy még egy ad az ember. Nem tudom. Lehet, hogy végére szerethető lesz annyira az a főhős. Vagy, vagy talpra esik már végre egyszer csak tényleg. Aha. Ha csak föl Én nem pofogod már mi? Ez is benne van, de nem tudom, hogy a regényszereplők az milyen büntetésítéte. A másik pedig szinte tökéletesen sorozat, sorozatosítható. Még, még jobban, mint a Dresden. Tehát még ott is van kifutás ennek a dolognak. Én azért rukkolak neki, mert, mert kétét meg szeretem, mert ennél több van benne, mint amit ebben a regényben mutat. Valamibe belevágtam közbe, a azt még. Én, én, én csak így rácsodálkoztam, hogy, hogy ez, a, ez a hét, ez, még én voltam leginkább elégedett a major kötettel, de mindannyian egy kicsit húzogatjuk a szánkat. Hogy Ki na. kinézett ez már? Mert nekem volt egy pár erőshetem benne van a paklip, hogy az ember behúz egy ilyet. Aha. Igen, időszerű, de jövő hétre most pajzol a, a Jászberingének a novellás kötetem, majd hát, ha az jó lesz. Aha. Én is jó könyvet olvasok most. Aztán, mert... Tudom, bát, tudom, e, ugye Jöhetek vissza a jövő héten, és akkor majd megtudjátok, hogy mi az. De én már egy kicsit, hogy, hogy az Ez első már a következő végre. részt tartam, a rész volt. <laughs> okay. a nem kell jó szintának. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.